Ba, Ongi etorri guztioi eta berriro Araba Euskarazen hogeita maik mai edizioan dela eta gaurko prentzorre. Berriz ere, baga du Araba Euskaraz eta leloa izan direlako gara, garrilako izango dira. Beti bezala gogoratu nahi dugu zein den Araba Euskarazen helburua, lehlo honetan laburbildurik dagoena has honetan garai 140 urte laudiak astola sortu zenean lan horretan erritu ziren aintzigariei eta langilei eskerrak eman nahi dizkiogu garai horretan jarri zuten Engriña, elkarlana eta adorea, ezta gustu hori erakusteagatik bidea markatu zigutelako. Eta garelako izango dira oraindik eh, asmo horiek etorkizunera proiektatzeko lana badugulako bidea egin gabe dago eta hori da ere transmititu nahi duguna, beraz berriro behondila guzti egin gure eskerrona eta gure sorionak egindako lanagati, perai esker hemen gaudelako. Eta gaurko prentza helburua ba iru dira, alde batetik badugu zedea, aurkeztu nahi dizuegu, bestetik badugu ezpotaren ere iragarkiaren proiektioa dugu, eta bukatzeko ere nahi zantaldeak egindako bideoklipa, hiru gauza dira. E, zedea dela eta ba, gizue, bagare kanta famatuaren bertsio ezberdinak direla eta amairu bertxio jaspe izan dugu amairu bertxio jetatik amai, amabia gertxen dira Zedean, dozena bat eta beste bat kanpoan geratu zen beranduretxeagatik dena den e, maldanbera taldeko kanta da eta ikastola aragoskarazen guegunean nahi duenak e, jaisteko aukera badu hori ere gure eskerrona eta besterik gabe Ezan dudanarekin ja, aipatzea, Zedean topatuko dituzuen e, versioen egileak direla, Gontzan Meldibil, Betagarri, Esne Beltza, Sokaide, Kerobia, Despartens, Koma, Antsona Laburu eta Bidaiari Bakartiak, Naizan, Mielotxin, Pirulo Txou, publiko artean aurkitzen direnak, e, Los Arlotes. Eskerrik asko dene zuen parte edatxa Esker Biotx Biotxez, Eta eh, eskerrak eta baita ere gure eskerron, eskerrona ba, egindako landagatik eta beraien parte hartxeagatik. Eta besterik gabe, ba, itxap beraie emango diogu gaur egungo protagonistei. Nere eskerrean antxona aramburu duzuet eta eh, nere eskuin aurkitzen dira sokaide taldeko Iban, Igon eta Naroa. besterik gabe, ba, beraiekin ustean zaitu uste. Bueno, ba, sargutxi ez da gitzeko, bakatik, ba e urtarril aldera e, irakurri nuela egunkarian baina la e, asaltzen zen aukera hau ez da Ara aurten, e, ba, formula isberdina izango zala, ez dela besti bakarra izango baizik eta e, ba bagare abestiaren e, bertsio bat ba eskatze zutela eta bueno bat bertsio edo esartuko siala aurtego arauzkarazeko cdean edo dizkan Eta bueno, ba gu naiz eta jatorriz, ba ni Bizkaitarren naizen, baina Aspaldi danik ja, ba Gasteizen eta Araban ba, bizitzen eh e, nabilen eta taldea ere uneko unean Arabarra denez, sagen dut. Bueno, ea animatzen garen eta eginen pixka bat ba, abestia moldatzen eta, eta gure terrenora eramaten eta otsai aldera ja ba, e natura eta kultura nandoela kasaren estudioan e, sartu ginen eta grabatu zuen gure bertzioa eta bueno ba ona emaitza, ezta? eta guretzako ba iluxe handia da eh ara euskarazen eh proiektu hontan ba, parte hartu izan e, izatea eta, eta zebes, ezta animatu jende guztiaea e, e, ekainean hurbiltzen e, den eh laudiora, ezta pena merezi baitu. Zuen txanda. Bueno, pues guri laudio kastolatik luzatu ziguten Gombidapena egiteko e, bertxioa, bagarreena eurtengo gara Euskaraz erako. eta, bueno, e, pues e, Gombidapen hori hor airean erratatu genuen eta, eta, bueno, aparte hemengo gure taldeko hien de gehiena da eskualde honetakoa orduan, pues bueno, e, ikusi genuen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 eta hori, pues mira, ahora Óscar ese con Salako Jaivatean, pues es daiki, ikusten du guztiak gasteagoa ginenean oraindik eh ibile gara <risa> horreta. <risa> eta, eta hori esak, bueno, es Oso oso okera polita eta, eta zake, oso ona eta bueno, gomendatu hienen gustiari etortzea Ekainaren 19an pues, e, gurekin egoteko, antzatzeko eta bueno, pole bat zokartzeko me